ordförande i Sveriges framtid Leif Larsson med flera så håll till godo Ska vi försöka komma till ordningen så kan jag presentera mitt namn det är alltså Leif Larsson och det känner de flesta till här och de som ska tala här idag det är jag det är Toru det är och Charles Nilsson. Också Charles ska väl ha fördonet han har. Ja. Men det är en annan här som har bett att få säga och han ska få tala också för han känner av den svenska politiken. Nej, nej. Att in som inledande talande börjar jag. Och jag vill hälsa alla hjärtligt välkomna. Vår organisation är ju en nationell organisation, vi tar ju avstånd ifrån de här internationella karaktärerna som råder ute i samhället. Våra idéer, de är posterländska, de är svenska. Det är inga idéer och teser som manar till blandning av folk och öppna dörrar så att folk ska kunna och bestiga vårat land Den våldtäkt som sker på vårt land nu kommer vi att hindra till varje vis Men jag måste ändå ställa frågan En sån här dag Karl XII dödsdag var firat av nationalister under en väldigt lång tid till på cirka 10 år sedan då kommunister och invandrare började förstöra traditionerna kring kauntok. Det började ganska enkelt med stenkastning, äggkastning, flaskor. Idag har det urartat rena rama kravallerna. Jag är grund och botten socialist på så vis att jag respekterar mitt folk och känner ansvar på mitt folk i och med att ordet betyder kamratskap. Men måste dessa människor som kallar sig socialister gå omkring med baktikfärgade tjollar näbbskor och klä sig som gud vet inte vad med Karl Marx proletariat och drömmar måste man se ut på ett visst sätt för att vara kommunist eller marxist jag ställer den frågan gör jag är varken bohemiskt eller socialistiskt i den meningen men ändå måste man känna mer respekt för de här borgerliga människorna För de går att tala med som normala människor De ser ut som du och jag Men dessa socialistiska människor De går omkring och skriker sig hesa på gator och torg med gamla dogmor Som är förlegande, som inte har existerat på de närmsta 30-40 åren Karl Marx ligger i sin grav. Han ska stanna där. Ingen ska återuppväcka en så ond människa som han var. Genom Karl Marx och hans proletior så har världen lidit ända sedan 1900-talet genom olika kommunistregimer och så kallade socialistregimer som har förstört befolket för och det folkets armod och svett har byggt upp i städer, industrier Formiella sina fem års planer totalt förstört och ruinerat och förstört vart och byggnaderna. Idag är kommunismen död. Gör ett annat hot emot oss. Och det är de stora kapitalkrävande intressena som finns på finansmarknaderna. För att det är så att kommunism också kallad kapitalism har existerat, då har det varit varandras motpoler. Ingen kan överleva utan den andra. Vad ska kapitalismen ta sig till? När deras burm är fiendet död. Vi appoderar givetvis kommunismens död. Men idag så kommer det innebära problem på den finansiella marknaden. Till exempel ett sådant finansstarkt land som Japan måste behålla sina ekonomiska resurser. Det är inhemskt närvaro. Det kommer att bli kapitalbrist. Då måste folket ändå förstå och kunna öppna ögonen för en tredje vägens politik. Det vill säga korprativismen. Korprativismen vill ena järnan och landets arbetare. Det betyder att ha något urke så har man rösträtt inom sitt eget urke på så väl lokal som regional som central nivå och hela tiden har folket delaktiga i besluten. Det ska inte vara som det är var tredje år här i Sverige Då politikerna går ut och lovar guld och gröna skogar Och lovar dig att du ska få det och det och det Om du bara röstar på just hans eller hennes parti Vad händer sen för de fagra löften om vårdnadsbidrag? Höjd barnbidrag? Nya bostadsersättningar för ungdomen? Och de flyger! fick den skjuten gråsparm bort ifrån oss. För att sedan politikerna ska få ruinera och förstöra vårt land i tre år till. Och samtidigt, det som är mest skrämmande, hålla våra gränser öppna. Sverige är det landet i Västeuropa som per befolkning tar emot mest invandrare i världen. Idag kan vi inte här i Stockholm åka tunnudbana eller gå omkring på någon av våra gator utan att i ditt synfält ska du komma en massa människor som definitivt inte ser ut som några svenskar om de inte har ställt solidaritet på en för hög nivå och råkat bränna sig. Det är så att vi kräver vårt land tillbaka. Det här landet har byggts upp från stenåldersmänniskor till vikingar till Gustav den andre Adolf från stappra soldater. Frat inte glömma Karl den 12te. Landet har varit självstyrande och bönderna i Sverige har haft en alldeles särskild unik möjlighet genom att de inte har varit livegna som i så många andra länder. Här i Sverige har vi alltid löst problem genom att vi har talat med varandra. Idé vi alla ser strådet ner. Vi har hållit oss skemständiga och bevarat vår nation från de som har velat oss ont och ta landet ifrån oss. Sverige är fortfarande Sverige. Men frågan är hur länge till? Hur länge till får vi behålla Sverige som nation? Inte sås års ut länge till. Om vi ska fortsätta att ta emot Alla dessa invandrare Och fiskarna Som fiskar utanför Polen och Sveriges kurs De får ju tack vare miljöförstöringen Inte längre så mycket fiskar i näten Men vad som istället finns i näten i drivor Det är rigna past med namn som Aschmet, Mohamed och andra saker För att de sedan gråtande ska sitta på den svenska tullen Och säga att de är här för att få politisk asym Jag vågar säga det, att 97 av 100 som söker politisk asyl är inga politiska flyktingar. Finns det politiska flyktingar i Sverige så är det vi nationalister som får lida, som blir beskjutna av polis, som blir mördade av invandrare, blir knivhuggna och slagna för våra åsikters skull. Det är vi som är de politiska flyktingarna. Men vi flyr inte vårat land. Vi stannar kvar. Och vi ska stanna kvar. Om så vi blir de sista svenskarna här i landet så ska vi hålla fanan högt och dö tillsammans med vår fanan. Det här landet betyder mer för oss än vad människor som inte är fosterlandsmedvetna någonsin kan förstå. Det är det här landet vi är födda till. Det här landet har vi arbetat i. Våra farfäder har slitit och brukat gjort det. Jag frågar er. Jag vill ha svar på frågan. Ska vi bjuda ut vårt land på auktion och låta utländska intressen köpa upp landet? Och se till att svenskarna mister det som är sitt. Är det ja eller nej på den frågan? Nej! Ska vi bevara Sverige svenskt? Ja! Tillhör Sverige oss och svenskarna? Ja! vi också se till att visa kommunistpöven det ikväll jag förstår att alla av er kanske inte kan gå den 13 november i år men i år är det viktigare än någonsin att vi är ståndaktiga och står emot trycket från våra fiender för att det här året kommer vi inte att besegra kommunister och invandrare nästa år när vi har övertaget på året där efter så kommer de att få springa gatlopp på gatorna i Stockholm och vi kommer att ha våra fanor med oss och kräva landet tillbaka. Ja. Och innan året slår 2000 så kommer nationella organisationer i svenska val att ha gjort bra deltagande. Organisationer som Sverigedemokraterna, Sverigepartiet i våran egen organisation kommer och gör Växa i styrka. Det är så att vi är egentligen den tysta majoriteten. Ni vet alla, ni arbetar på era arbetsplatser. Ni vet hur snacket går i fikarummen. Ja, de här invandrarna, det är för muka av dem. Vad ska vi göra åt dem? Men samtidigt så vågar man inte tala med sina vänner och bekanta om problemet. För man är lite osäker i och med att det är en känslig fråga om vad de själva tycker. Men när väl diskussionen kommer på plats, så är alla överväldigande om att Sverige ska bli svensk. Vi kan inte fortsätta att ta emot invandrare. De gjorde rätt i Sjöbo när de hade en folkomröstning. Och den folkomröstningen ska vi ha i hela Sverige. Jag kan lova er nu och här idag att skulle det vara en folkomröstning om flyktingmottagandet i Sverige nu på en gång får vi nationalister mindre än 49 procent kan vi lägga ner. Jag vet att ni inte får det. Vi kommer att få någonstans mellan 75 och 80 av svenskarnas röster. De som är emot är det regel så kallade nu liberalister, anarkister, kommunister, rockig marginaler som inte vill lämna denna nationen. Och det är ju fullt förståeligt att de inte vill åka ifrån Sverige när vi har ett så utbyggt socialnät. Såm se till att de kan leva på svenska socialpengar. De får pengar till möbelbidrag. De får anpassningsbidrag och vissa undersökningar tyder på att på en femårsperiod lägger de ner cirka 1 miljon kronor per flykting. Det är 200.000 kronor om året. Är det någon som har det i årsläget här? Nej. Men vart ska de pengarna gå till flyktingarna? Hur mycket kostar det? När invandrarna slår ner svenska nationalister som får ligga på sjukhus, på intensivvård, för knivhugg. Det är stora summor pengar. Hur mycket kostar det när invandrajäng från Rinkeby och Tensta åker in till stad och inte har några busspengar här och måste slå ner en svensk för att komma hem? Det är stora pengar. För att inte tala om det lidande som dessa svenskar får utstå. Det är ett många äldre svenskar som inte vågar gå ut på gator och torg i lägre. De är rädda. Ska vi behöva acceptera att svenskar är rädda i sitt eget land? Nej. Ska vi behöva acceptera att politikerna där uppe som 349 små svarta änglar ska bestämma vad vi ska tycka och tänka? Nej. Det är så de politikerna som styr idag de ska få ändra rodret och om de inte ändrar rodret så ska vi ändra rodret åt dem. Just det. Och på vilket sätt vi gör och på hur vi ändbyter oss så vet jag, vi kan aldrig förlora för landet tillhör oss det ska förbli vårat. Ja. Och kämpa man för en nation och tillhar man ett folk vi skall man ansvar för sitt eget på. Vi kan aldrig förlora för landet tillhör oss och det skall tillhöra oss även i fortsättningen. Tillsammans stärker vi vårt. Vi och många andra svenskar, medlemmar i nationella organisationer, många som inte sitter här idag, vi ska bära fram fanan. Vi ska kräva Sverige åter. Och jag ber Att få vår organisation 1000 modiga män så kommer Sverige att vara befriat. För med 1000 modiga aktiva medlemmar i Sveriges framtid kan ingen regering eller opposition eller snyft liberaler stå emot det nationella trycket. Då kommer vi att liv de som härskar Sverige. Vi vet att i inom militären och inom polisen så kommer de naturligtvis inom de högsta leden att försvara de nuvarande intressena men frågan vilken löjtnant eller fänrik eller polisman på gatan idag hur dom vill att Sverige ska sjut så är det samma sak de säger som alla andra svenska dagis föreståndare eller industriarbetare eller lagerarbetare nämligen Sverige ska bli svenskt Och dessa människor Kommer inte att göra motstånd För Det nationella trycket När den dagen beger sig Dessa människor kommer att applådera Den nationella revolutionen Då svenskarna tar Vad de ska ha Nämligen sitt eget land tillbaka ja. Och glöm aldrig Att det är svensk jord Vi går på Och det ska förbli svenskt jord. Att det är ett svenskt folk vi tillhör, och det ska förbli ett svenskt folk. Och att det är den svenska hanan som är vår symbol. Och att vi tillsammans ska bära fram den och kräva Sverige åter. Ja. Och kräva ett svenskt Sverige. Bevara Sverige svenskt. Ja. Och må Karl XII och hans Karoliders anda besmitta oss så vi kan stå emot det hårda trygg vi lider av våra fiender. Kom ihåg, vi kan aldrig förlora för landet tillhör oss. Det är vårt land. Ja. Tack för mig. So I'm blååt alltså i vårt program. Och när grupp ett det är historiskt svenska kvinnor i Stockholms lägre till 70 förfaller. För har för närvarande cirka 16.000 stycken. Då kan du ju räkna ut om man äckat de andra grupperna hur mycket folk som det förfaller. 70 av 100. Så det är alltid så det är. Det hela var bättre att kostar oss kort att extrapolera det sammanlagt 6700. Kommunerna får väl att täcka sjuksektionen för stycken av staten, av oss, för att ta bort invandrare per år. Det är säkert 4 miljarder. Socialbidrag, arbetslöshetsbidrag, sjukvård, tandvård, brottslighet, advokaterråden, cirka 3 miljarder. Och om advokaterna lyckas uppsjukt ut i snedet år, eller om de lyckas gömma sig då, får man stanna av hur man inte är. Lätt förtjänst att regna för advokaterna av detta fest stöder invandringen det är klart att det är ju lika på det. De mest om det mest sällan då vi kan från fram så ska det vara klart fixat små. Undersök det är statsfinansierat och det kunde kunna vara den 90 miljarder för yrkesstället. I det egentligen Västerbroseret så är det undantag det står det till 100 miljarder. Ett vilket bestyrelse som ordnar ett invandringsavslut som våra vårdar inte kan stoppa ett perpeter mål för det som slutar i total katastrof. Kritik slås, kritik slås ned av media och naiva politiker till flesta bakgrund av oss svenskar blir då passiva och apatiska. Först räcker de över oss helt trämmande invandrargruppen utan att slågås. Men någon tar sig ifrågasätta, slås han i skorna. Nu ska vi skriva oss livet är beskrivits castle of birds. Kom ihåg, samtliga importerade livsmedel i 55 intäktstagare behöver varje i bädden suso virus. Susos consists of perishable bottles. Rena sina nationer bor framför allt att förbona vill och veckar steg för steg. Disprody lämnar detta där det var. Senspill var stark kommer utan att kunna sväcka. Till och med grova förhiter förmedlas av bekt Då, att det, är. det är ju en skattresa för mig. Denna höghetsminister vill nio procent av folket baka sig till och att köra landet i botten. Att fråga folket genom en folkomröstning törs man inte för då vet jag hur det skulle gå. Vi har politiker och medier liktat huvud i stället ni lägger ni på dom och vill då alla backa sig. Och det är med en herlig ande av svensson uttolla sin rado och det sinar i sig om lag. Sakta nog sitter utanom fönstret upptäcker de, de, de ställen fria ytor att fylla upp med invandrare. Gud ger dessvärre den våran ligger aldrig förutsäga sig att ge nå sigas för hela där ute med såna här korkat tänka att han skammas då skulle det skämmas Liberalismen, som västerbrå i lisa så högt prisar, ger det tydligt det svenska folket själv. Är det liberal att tvinga på oss dessa hundra kulturellt helt främmande nu också efter, utan att först fråga oss? Vi ska oerhörda pågåda, genom vida. Vi ska på andra sätt betala kadasen, och inte ens tillfrågade, vara överkörda. Det är sanningen mycket liberal, tänkt Västerberg. Vi ska betala kulorna, de skjuter oss mycket. Det som sådes här. Vi komma i ett ro av blå dunstor och att det inte skulle finnas någon sann mening i det. I normala fall skulle det här för inte göra någonting. Men i vårat land, det omöjliga land kan vara som helst tänka. Det tänkte jag Torulf ska berätta lite om i sitt tal här som kommer nationalism, fustranschärge och raskänsla. Det är begrepp som för länge sedan dömts till separat. I, I över ett halvt seceki på Europas håll, utdelats inläd och folksamlingar och, och rena dunder. I friskt och sunt tänkande och positivt förpenningens starka profiteörer, liberala kastratpolitiker, stalinister och rövingsvänster. Demokratiens vigg är försöken när det ska relationer som för evigt, för evigt huruvår oss på särart. Oppenheimers och Rockefeller's där ska det framtida riket fritt få spiras lättstyrda, viljelösa och bastardiserade ska den nya generationen slaggefolket äta hamburgare och dansa infödningsdans detta mina vänner det är inget annat än organiserad utrutning av det svenska folket utopin finns redan om en mindre skala se på Tensta och se på Rinkeby vi ser på Lavestad i Norrköping och på Rosvett i Ljungköping. Mord, våldtäkter, rån och rasblandning. Det är demokratins rätta ansikte. Tidsåldrar kommer. Och tidsåldrar försvinner. Inget är bestående. Den fabuliserade öst-västkonfliktens tidervarv är väl förbi. Vi är mitt uppe i den brytningstid mellan gammalt och nytt som alltid uppstår när en epok går i grad. Ansvaret vilar nu helt på oss. Det blir vår uppgift att styra och forma den nya tiden. Det är vår rättighet och vår definitiva skyldighet att göra handling av ordet. Och att inte stanna mitt fördömande nu varsar. Men får vi inte de galna möjligheter privata motståndet sig und und att ta saker. Då måste vi finna nya vägar. Ingen uppoffring. En förstå i kampen för att överleva. Ett visamt kan göra häst. Det är verkligen förbrytande det här samhället, det är politikerna som spärrar in den som tar säga sanningen högt. i era samlingar har sagt här idag. Så det viktigaste nu, det som har sagts tidigare, det är att Karl den tågtes atmosfär finns runt omkring oss. Mannen som levde enkelt och spartanskt med sitt eget folk och sina egna svidorter. Han var inte för mer än någon annan. Han var en respekterad ledare, tack vare att han själv gick i täten. Det krävs också av de nationella ledarna idag, precis som Sandberg sa, att det är de nationella ledarna som måste gå i täten. Vi kan inte skicka ut folk som går i täten åt oss, utan vi får ta av tätstriden. Det är faktiskt så att svenskarna i grund och botten har alltid varit ett lite halvskeft folk så där. De har alltid behövt någon som går i spetsen. Och när någon vill gå i spetsen, så finns det ingenting som kan besegra svenskarna. Absolut ingenting. Och ingenting ska få besegra oss ikväll eller. Det är våran dag ikväll. Och den ska vi dryga oss om och värdera. Nästa 30 november. Då är det ännu mer våran dag Och vem vet Kanske vi så småningom kan få skriva in både nationaldagen och trettionde november En vacken Och den första maj kan vi väl lika gärna jobba över tycker jag Ja Och vi får inte så mycket nationala längre Ja det finns ju en version av den som jag kan rekommendera som heter Arbetarnationalen skriven för länge sedan och den användes förr i tiden med, som i sång i strid med med kommunisterna men på tal om att sjunga så ska ni få sjunga igen och det här gången blir det ingen mindre än friheten leve med text av Sven-Olof Lindholm Folk som dans ce monde obscur, je prie et tout semble vaciller. Sverige flyttar en løsene for alle Når vårt folk bryter opp i sin haf Frenhvandre band Gappet av liten boi Og skal falle Från bank i hand Vi ser på gannes plek av far Og slåkna Og humvann sitt sveg Stå i hå ja, du sinne, det er ikke Vi ville jo lede inn for Gred mot himlen stige lund Domens røsting å skulle leve av kraft i horda ord Når du skriker med rødselen for alla Når folk ryker under sine fløn Man bevandt av kapitalet Når du og du, Marxismen, står vi fram Når vi følger vart rossar i vartland Kring herre jævans land Og avgårdene Det av Det finnes ingen å til det finnes ingen fred Så lenge fortrykker jeg vattens Låt sången skylda om det skapandes I Sverige vårt framtidsland å tro Om arbeidsherde og fribona Epsomundet farland tryggen måtte bo Svanger er en sted for alle När vårt folk bryter opp ur sina frænbande band Kapitalsmidda borger skal falle Frå! Vi se mor jamstrek på motson na krypmarksismens store trau. jag ropa svariga, singa. Tack, tack till Europa. Vi steder en underbar sång. Ja. Det är en mer aktuell idag som för mer än 40 år sedan den skrevs Kanske ännu mer aktuell idag Och visst måste man beundra den här sången Det är ju hur starkt som Sveriges framtid kommer att ha både sin egen sång och frihet Lever på en singelplatta som vi ska trycka upp så småningom Men som alla andra organisationer så brottas vår organisation också med bekymmer Vi har skaffat en lokal nu här i Stockholm Och eh, vi behöver fler aktivister som samlas och träffas och läser ny ideologi i lokalen. Vi har nu en ny grupp på eh, fem personer tror jag som läser ny ideologi eh i lokalen. Och till någon som är intresserad av kooperativismen så kommer efter den här kursen en ny kurs att starta där även andra får möjlighet och eh, lära sig vad kooperativism är och innebär. Och det våran egen ideologi det. Men som sagt, jag har inte så mycket att säga mer här idag förutom att jag tycker att de som vill köpa Paringsdals bok gör det borta vid det här lilla mikrobiiska bokbordet. De har inte så mycket material med och så här idag. Det finns lite knapp mark inför Sveriges framtid livets träd som utgör livet och födelsen även gammal symbol på man Och ni tar för en liten flygblad och vill ni köpa tidningar så får ni köpa idag för 5 kr numret. Om ni vill ha tidningar så det kan vara bra att ge bort som en liten julklapp till vänner, syskon, vänner och bekanta. Då får de få ett nytt nummer av Sveriges framtid. Nytt nummer har vi på gång. Det ska gå till tryckeriet. Det blir en 16-sidig tidning som kommer att vara i flerfärgsstryck. Och det kommer att tryckas upp och förhoppningsvis kunna skickas ut i brevlådorna innan året är slut här. Och jag uppmanar också alla att för att hjälpa till med tidningsnumret betala in medlemsavgifter. De som redan är prenumeranter får ju sin prenumeration gratis nästa år tack vare att det bara har kommit ett dubbelnummer år då och de får ju naturligtvis prenumeration gratis för evigt nästa år. Men de som tar in nedan så gör det snarast så hjälper det oss lite på på sprången. Men i ekonomin den är inte bra, men den är på väg uppåt. Och det finns ju alltså ljusning på alla problem. Och precis som ekonomin är på väg uppåt så skrev vi visa samhället att det är vi som är den nya fjärran på inland. Och det tycker jag att det blir. Jag tycker att vi applåderar oss allihopa för att vi är så förbannat bra. Ja. Och säga att vi måste anpassa oss till den röda terrorn. Ja. Det är ju det det handlar om. Vad är den röda terrorn? Ja? Den röda terrorn? Ja, gå dit så får du se. Stenkastning är en kastning med mera. Man terroriserar svenska patrioter som vill hedra en giltkåring. Det är vad det handlar om. Skulle inte ni kunna tänka er att avstå från det här högtillhållandet för att slippa de ständiga konfrontationerna som blir varje år? Om vi backar för vår fin så minnar vi det i slutändan att vi retirerar in i döden. Ja. Vi möter hela döden i Vita Ögret som Karolina gjorde på sin tid. Men är inte det väldigt drastiskt uttryckt? Vore det inte bättre att försöka eh, slippa de här ständiga konflikterna? Det är inte vi som ska vika. Det är våra fejder som ska vika. Det här är vårt namn. De har kommit att ta tillbaka. Både enklare oss. Kan ni förstå att, att ert budskap är provocerande för många? Jag kan förstå att det är provocerande för dem som eh, vi attackerar. De väljer det ordet. Naturligtvis. Det är ju självklart men det vi är aldrig funderat på att så att säga gå det här hög tillhållen på andra sätt kanske en annan dag en annan tid för att slippa de här konfrontationerna. Eller så är det på svåra frågorna det är inte vi som ska vika det är våran fel vi ska vika. Vi gör rätt om till det här. Det är för de som kommer ni att göra någonting för att undvika konfrontationer i kräft. Vi söker inte bråk. Det behöver vi inte göra heller. Jag fult upp på försvara oss själv. Men går ni ut till era medlemmar mer utmaningen att inte försöka dog inte konfronteras. Den frågeställningen är så obvious är det här som man helst. Är som uppenbarligen blir rå rå. Ni ropar fast varje år och vi har fullt med att klara skint själva som sagt. Men vad kommer ni att göra för att undvika problem? Massivet på det. Vi gör inte något. Vi har ju ingen som helst anledning att vika. Det har ju förklarat det gånger. Vi kommer att gå den försökte de ögat. Vi kommer att utföra vår manifestation. Att undvika våld, jag tror det är så omöjligt. Det har aldrig varit svenskmanna sed att eh, rygga tillbaka för det fin även om han är övermäktig. Vi hedrar kolonn 12 genom att gå framåt mot övermakten. Ja, möte i Stockholm den 30 november och det var arrangerat utav föreningen Sveriges framtid. Och föreningen Sveriges framtid har adress